Марго посилено думала, однак щось їй заважало. Ось згрупувалася купка людей. Вони щось гаряче обговорюють, здається, вони щось хочуть від мене, але не наважуються підійти. Вони бояться мого гніву. Бояться зіпсувати мені настрій. Бояться? Чого ж вони Бояться? Невже не розуміють, що людина при владі набагато більше боїться народу, аніж він свого володаря? Так, вони цього не розуміють. Вони навіть не уявляють, як почуває себе людина у шкірі володаря. Володар знає, що вище йому вже не зіп'ястися і боїться впасти. А впасти доведеться. А він не хоче гонорово злізти. Він хоче бути там завжди, а такого не буває. Він усіляко намагається віддалити час падіння. Але цей час таки приходить. І хто не злазить гонорово, той падає. Прямо в багнюку, під сміх і зневагу свого народу. Нарешті група посланців наважилася і підійшла до Марго. Автоматично ходоки хотіли були впасти навколишки, однак Марго рукою показала – ні. Вона давно вже скасувала цей звичай. По закону, який вона прийняла, вона вислуховувала посланців від народу стоячи. Свій народ треба поважати. Марго встала, натовп навколо Майдану занімів. Вельмишановна пані, цілий світ схиляє голову перед твоєю мудрістю. Розсуди нас, тільки не гнівайся. Ми обіцяємо виконати будь-яке твоє рішення, бо вважаємо, що воно завжди є мудрим. «Ми боїмося тобі сказати те, що скажемо. Однак ти сама заборонила анонімні і конфіденційні повідомлення. Тож ми тобі говоримо превселюдно, доки твої люди будуть над нами знущатися». Марго зблідла. «Десь вона вже це чула». Матінка Еседора, хай Бог нам простить твоя довірена особа, ми це знаємо. Однак вона за твоїми плечима творить казна що? Ми не можемо спокійно жити. Ці податки нас перетворюють на злидарів, Вони нас принижують. Вони перетворюють нас на рабів. А ти завжди вчила нас. Найвища цінність у житті – це свобода, адже ти закликала хто проти свободи особистості, той проти нас. Де ж вона, наша свобода? Покажіть її нам, дайте помацати. Свобода землі обратеної це фікція, якщо люди в ній не мають особистої свободи. Влада, яка ображає найслабших я моральною. «Адже це ти нас учила?» «Я зрозуміла», – сказала Марго. «Тепер кажіть, що ви хочете». Посланці з полегшенням зітхнули. Розправи не буде. Королева може бути жорстокою, але вона любить свій народ. Цього в неї не відбереш». Хочемо вигнання Ісидори і скасування всіх її привілеїв. Так, дуже лаконічно і точно. У яке становище вони мене поставили? Господи, порадь мені, що діяти? Адже всі податки – це справа моїх рук. Як сказати про це людям чесно і відкрито? Як це зробити? Вигнати із Сидору і лишитися самій чистенькою і справедливою? Але це не чесно.